Честната Джени! Някога в едно малко градче на име Ривардейл живели три приятелки Моника, Джени и Глория. Денят, в който започва нашата история, Моника била много щастлива, защото майка и бе купила специален подарък. Моника, бързо! Ще закъснеш за училище! Мисля, че искаш да го покажеш на приятелите си. Ще им го покажа в училище. Ами ако падне от ръцете ми се щупи. Благодаря мама. Това е най-хубавия красив и прекрасен молив на света. Радвам се. Сега побързай. Тръгвай, автобусът ще тръгне без теб. Ето така се решава. Искам да ви покажа нещо. Еха, това молив ли е или е кукла? Моят молив кукла или кукла молив. Не съм виждала такъв молив. И аз искам такъв. Не го пипай, ще се щупи! Моливите не се щупят от едно докосване. Какво става там, Моника? Извинете, госпожо. Време за игри. Излезте всички навън, но се върнете на време за урока по-английски, нали? Хайде, Моника, да играем на подаване. Не, трябва да остана, за да се грижа за молива си. Глупаво. Ела да играем! Ако не дойдеш, ще ти взема, молива, и ще го щупя. <laughs> Глория, не говори такива ужасни неща! Само се шегувам с теб. Ела! Забравих си очилата в стаята. Глория, моля те, ще отидеш ли да ги вземеш? Да, госпожо. Олива. Няма го! Все трябва да е някъде. Да го потърсим. Каква е тази врява, деца? Госпожо, моята кукла, молив! Новият ми Марков молив кукла! Не мога да го намеря! Къде го остави? Оставих го в чантата ми, но сега го няма. А сигурна ли си, че не си го занесла на игрището или на обяда? Сигурна съм, госпожо. Някой го е откраднал. Моника, преди да обвиниш някого в кражба, най-добре потърси молива си. Аз ще отида с нея, госпожо. Първо проверете чантата на Глория, госпожо. Видях я да оглежда молива на Моника, като се върна да вземе очилата ви. Какво искаш да кажеш? Виж, не е при мен... Как може да обвиняваш някого в кражба, Моника? Търси ли го навсякъде, но Молива го нямало никъде. Откраднаха ми Молива, госпожо! Сигурна съм, че просто се е изгубил, Моника. Ако някой намери Молива на Моника, моля да го върне. Ела да вечеряме. Какво има? Защо плачеш? Не съм крадла, мамо. Знам го, Джени. Кажи ми какво стана днес в училище. Взех молива кукла на Моника след като се върнахме от игра за часа по-английски. Видях го да пада за чина и затова го скрих в чантата си, за да се пошегувам честна дума. Ами, просто и го върни тогава. Не мога! Так му щях да и го върна, когато тя изведнъж каза, че някой и го е откраднал. Дори казаха, че Глория го е откраднала. И аз се изплаших, мамо. Кой ще ми повярва, ако кажа, че съм го скрила, за да се пошегувам? Всички ще решат, че съм го откраднала. Няма значение какво мислят другите Джени. Кажи ми. Искаш ли най-добрата ти приятелка да е тъжна? Не, разбира се, но какво да направя, мамо? Утре в училище разкажи на всички какво си направила. Извини се и просто върни молива. Но ако го направя, всички ще ме нарекат крадла. Моника и Глория няма да ми проговорят повече. Това е риск, който трябва да поемеш. Искаш ли да поступиш правилно или не? Истината е велика сила, Джени. Ако кажеш истината, дори останалите да ти се разсърдят за известно време, в крайна сметка отново ще започнат да те харесват. Мама, страх ме е! Ела утре с мен в училище. Не, ако дойда с теб, никога няма да разбереш какво е кураж. Трябва да направиш това съвсем сама. Муа! Обичам те, Дженни и те подкрепям, нали? Някой намери ли молива на Моника? А, аз, госпожо. Молива ми! Благодаря, Джени! Намерила си го! Не, а, не съм го намерила. Взе го. О! А -а -а! Какво? Моливът на Моника изпадна от чантата и в час по-английски реших да се пошегувам, като го скрия за известно време, но так му се канах да й го върна. Тя каза, че някой го е откраднал и аз се изплаших. И си замълча, когато казаха, че аз съм го откраднала. Съжалявам, Глория. Ти показа чантата си и всички ти повярваха, но бях много изплашена. Да не би някой да погледне в моята и да намери куклата, Молив. Наистина много съжалявам. Джени, повече никога няма да говоря с теб. Джени е крадла. Достатъчно. Всички да замълчат. Не осъзнавате ли, че Джени можеше да не върне Молива, но все пак го направи? Можеше да ни излъже и да ни каже, че го е намерила случайно паднал някъде, нали? Лесно е да посочим грешките на другите, но се изисква истинска смелост да признаем своите. А Джени направи точно това. Трябва да се гордеем с нея. Кажете ми, ученици, Джени не е ли добро момиче и ваша приятелка? Не е ли трудолюбива ученичка, добра приятелка и не помага ли на всички вас? Госпожо, Джени винаги е била любезна към всички. Тя е мила, дружелюбна и трудолюбива. Да, госпожо, Джени винаги е добра с другите. Тя е добра, дружелюбна и трудолюбива. А ти, Моника, обичаш своя молив. Но не трябва да изпадаш в паника, ако той се изгуби. Как си помисли, че някой от съучениците ти ще го открадне? Съжалявам, госпожо. Виновна съм, че Джени се е изплашила. Всеки би се оплашил, ако мисли, че ще го нарекат крадец заради една малка шега. Извинявай, Джени! Извинявам се на всички. Извинявай, Джени! Наистина си смела! Извинявай, Джени! Само смелите имат коража да признаят грешките си и да кажат истината. Запомнете, че честността винаги е най-доброто решение.